Факих Земля тримається на рогах бика Бик на рибі, риба на воді Вода на повітрі, а повітря на вологості На вологості журивається знання знаючих Далі на своє виправдання Шемсі Ефенді навів цитати з Корану про людську недосконалість Із сури ї Адже створена людина слабою Із сури сімдесятої адже створена людина хитливою. Іссури сімнадцятої, адже людина покваплива. Муфтій, улеми, всі присутні негайно висловилися процитати. Точні, правильні, досконалі. Султан всемилостиво висловив згоду з одностайною думкою учених. І побоювання зникло з сердець. Шемсі Афенді розцвів, а Сулейман думав про те, якою мудрою виявилася султанша Хасекі, домагаючись усунення цього вченого дурня, що нагадував легендарну Манусу Старса. Коли джини спитали її, де Аллах був до того, як він сотворив небо, Мануса не розгубившись відповіла, на світлосяйній рибі, яка плавала у світлі. Шемсі Афенді не губиться так само, як Мануса. Та чи може такий чоловік навчити майбутнього повелителя віку? І чого він може навчити? На зміну вченим прийшли поети. Вчені мають знання, тому вони часто можуть виказувати незалежність. Поети ж володіють лише словами, тому їм потрібне покровительство. А за покровительство доводиться змагатися. Покликання учених зберігати знання Поети ж часто нагадують півнів, які кукурікають навіть тоді, коли ще не розвиднілося Їм кортить негайно зазнайомити світ із першим ліпшим словом, яке прийшло на язик Запобігаючи ласки в султанів, вони намагалися перевершити один одного Коли й не майстерністю, то заплутаністю, незрозумілостю до простих смертних або ж розмірами своїх творінь один із таких поетів, за султана Баязида, вирішивши перевершити шах ме Фірдоусі, написав Сулейман-наме, велетенську поему, в якій зібрав усі легенди і оповіді про царя Соломона. Виклав усі знання тоді відомості про світову історію, алгебру, геометрію, астрономію. Вийшло 360 томів. Султан проглянув 90 томів, решту звелів спалити. Поета прозвали Узун Фірдоусі, Довгий Фірдоусі. Сталося так, що всі великі поети померли за Баязида і Селіми. Не було вже Неджаті, Ахмета, Паші, Месіхі, Міхріхатун. Лише місяця не дожив до весілля Хатіджі славетний співець вина Ілія Сревані. Це був чи не єдиний поет, у якого слово не розходилося з ділом Отож до нього ніяк не стосувалися слова Корану про те, що поети не роблять самі того, про що говорять Ривані писав вірші про вино і радість, їх співав весь Стамбул А сам поет теж усі свої дні проводив у безконечних п'ятиках з друзями Не соромлячись для цього запускати руку в султанську скарбницю Ще при дворі султана Баязида, де він сподобався за кілька ліричних поезій, Ривані отримав досить почесну посаду. Його призначено начальником каравану, який щороку возив до й Медіни гроші та подарунки для паломників. Поет по дорозі розтратив усі гроші, розпродав подарунки і побоюючись Баязидового гніву втік у Трабзон, до двору шах за Деселіма, який тоді ворогував з батьком. Зривані сміялися На виправдання він склав вірш В якому намагався витлумачити свій учинок Причинами містичного характеру В тому вірші був Бейт Через губи твої мені, що кажуть Той, що тримає медо, близує пальці, кажуть Селім, який бавився поезією Переробив Бейт, бажаючи пожартувати з поета Ей, Ривані, поглянь, що сказали, той, що тримає медо, доблизує пальці, сказали. Коли Селім став султаном, він зробив поета Мадбахеміні, начальником султанської кухні. Але Ривані незабаром прокрався і там. Переведений завідувати Вакуфом?